Я переконаний, що вас пустять усюди, куди ви лише забажаєте. Та про всяк випадок, чого в житті не буває, візьміть мою московську адресу. Розділ сімнадцятий На київський вокзал вони прибули вранці. Солдатик допоміг донести валізи до зупинки таксі і години дві Софія та Юлька простояли, очікуючи вільної машини. За ці дві години запал і переконаність у тому, що їх приймуть отак, без усяких паперів, зникли і перетворилися на крихітну жаринку надії, що ледь-ледь жевріва. У Москві цієї липневої дни панувала не просто спека, пекло. Вже зранку асфальт і височенні будівлі навколо дихали жаром. Повітря, гаряче й густе обліпило бідолашних перехожих, що продиралися крізь нього, мов крізь павутиння. Стоянки таксі розмістилися на відкритому місці. Ані затінку. Черзі, здавалося, не буде кінця. Подруги повільно переходили крок за кроком від хвоста до голови, переносячи важенні валізи. Кожна думала, остаточно скиснувши. От присунемо ми на теплохід мокрі, розпашілі, ледь живі від спеки. З руками до підлоги від тих клятущих валіз, а нам на двері. Гуляйте, дівчатка, зі своїми чумайданами по москві столиці, а сюди вам зась. Думками не ділилися досить було, що настрій без того розтікався по асфальту, немов морозиву. З тогої солодкої кульки. Залишилася мокра липка пляма Досить того, що чорні думки і спека Ще й надокучали жабраки Усі старі, молоді, зовсім діти Вони ходили уздовж довгої черги І жалібно, а хто й вимогливо, канючили Спершу Софія та добра душа Юлька кидали срібні копійки та потім перейшли на мідяки. Досить і цього. Софіїн порив творити добро увірвала одна середнього віку жінка з руками, що безупинно тремтіли. Не мовчалося їй дурепі. «Я всігда у київського та прошу». «Хохлушки, ані добре є!» «Ганували звідси! Я тобі дам хохлушки!» Визвірилася до неї Софія «Софійко, ти чого?» «Нехай собі потякає нещасна, Заспокоювала подругу Юлька «Юлечко, я нічого!» «От тільки терпіти не можу отого хохлушка, кацапка!» Наслухалася Наколемі мене хохлушкою так ніби ніжно називали. Приїхала додому, там із найніжніших таки поривань кацапкою. Я ж українською погано розмовляла. Коли чую ці слова, в мені будеться звір, даються в знаки бандерівські корені. Сусіди по черзі, почувши, що подруги бандерівки, у валізах, яких лебонь автомати, відсунулися подалі. На щастя, все має свій кінець. Скінчилася і ця нескінчена черга. І от уже машина мчала їх на річковий вокзал. Водій, якому не вперше возити пасажирів до теплохода, спитав. Вам на який причав? Юля і Софія перезернулися. І «Якщо не знаєте, подивіться в розклад, щоб даремно не бігати з чемоданами. Порада виявилася слушною. Софія узяла гітару, Юля невелику торбину з харчами –